Nu hörs vi faktiskt, inte. 15 sekunder kvar på hennes låt här. Ja. Ja, bra, ja. ja då. nu är musiken färdig. Ja. ja, vi har Gunnar upp på 60 minuter. Eh, Direktsändning för första gången. Vi har den 21 december 2013. Uh, den här sändningen pågår fram till klockan 18.00 och sen ska vi lämna över till en studie i Stockholm. Men Karpstrypan har vi med oss nu på Skype här och det, det fungerar. Och han kan alltså nu prata fram till klockan 17.55 uh, faktiskt. Så att ja. uh, du är välkommen idag här. Tack så mycket, tack så mycket. Ja, tack så det är då förra lurar så jag har faktiskt tänkt göra en uppföljare på förra lurar som program. Okay. Så att det här med, det här med Expressens Express av privatpersoner och så vidare. Ja. Jag är så använda varje enda kväll sedan ni här och sökt på all, och kollat upp allting som jag kan hitta om det här. Om vad? Om, om det här med att Expressen har hängt ut privatpersoner. Det är ja. helt och det ser och allt där. Ja. Thomas Mattsson har ju försvarat sig Bland på på avpiksdrapp Har ju en intervju med Thomas Mattsson som finns där Ja just det Och det är en massa länkar och allting Och så har det startades en insamling förra fredagen ja. Som är tänkt att driva en rättsprocess mot Thomas Mattsson Och den här Och den insamlingen där går ut på att man ska åtalas Thomas Mattsson för förtal Okej okay. Men innan jag fortsätter det så skulle jag vilja Rikta en liten hälsning till Jönköping Om okej okay. Uh, Närmar bestämt till uh, uh, ett i grabbar i ett band, ett ojband som heter Vallgatan. Jag vet att de lyssnar på det här programmet. Uh, lycka till med debutskivan, grabbar. den är väl, där. Kör hårt. Det var väl i princip det jag ville säga det där. Ah, ja. Ja, men uh, well, okej. Okay. Ja, sen en annan så. Och när jag håller på här. Imorgon så är det ju så här att det ska anordnas en så kallad demonstration mot rasism och nazism i Kärltolp på grund av det som hände i ja. där, och jag måste säga det att de personer som anordnar de som är medarrangörer Revolutionella fronten och eh, AFA, jag måste säga att de personer som väljer att gå med i den demonstrationen stödjer terrorism och det är flera kända politiker som ska gå med i den demonstrationen bland annat socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven Eh, integrationsminister Erik Ullenhag och så vidare Så att eh, det berättas komma 10 000 personer eh, Bu och för den demonstrationen säger jag Ni är inte ett dugg bättre än de som attackerar den så kallade antirasistiska aktionen, Ni är nästan värre skulle jag vilja säga Så är jag och de andra skulle lika gärna kunna demonstrera tillsammans med Al-Qaida Men eh, när det var utklarat ut, det då Så går jag direkt på det som jag ska handla om ikväll då Aha. Ja, det har jag tänkt. Det är ju säga som sagt då att Thomas Mattsson eller APICS att Thomas Mattsson i en intervju via mailkonversationen. Jag tror det var någon gång i. Vi ska se här. Jag har artikel framför mig. Jag var med bestämt den 16 december. Eh, Hör du mig? Ja, jag kopplar bort min, kopplar bort min mikrofon lite grann för den, den stör lite grann. Jag ja, pratar på. Okej, okay, då förstår jag. Jag har varit i jag trodde att det hörde till som Nej, det, okay, det vet jag. Ja, ah, ja. Ah. Ja, nej då, jag, jag sitter och tittar igenom den här intervjun jag tycker att det är ett ganska intressant. intervju. dock en aning lite konstig från Thomas Mattsson då. Eh, han får ju bara att frågan från APICS är: Har det varit ordentlig kampanj att mot Sverigedemokraterna och oliktänkande så har partiet bara ökat i mätningarna. Vad tror du det beror på och kommer det att bli så även denna gång? På detta svarar han då, ja, jag har, inte tagit, jag har inte citerat allting Man kan citera några här Han säger ju så här då Sverigedemokraternas opinionsstöd har säkert flera orsaker parti med samma värdegrund är relativt stor Också i den länderna Nyhetsmedia inte granskar som här då. Um, uh, så drar han upp det här Med den här så kallade martyrretoriken då. Och han säger så att det uppfattas som att Det som sägs och skrivs i tidigare tv och radio Bara bekräftar myter om att Sverigedemokraterna Inte får komma till tals Alltså, ja, alltså, SD kommer få komma kom till tals, men då i samband då, när man kan då vinkla en del svärddemokraternas påstående och få det någonting helt annat än vad det egentligen är. Å andra sidan, det är inte Varsa Expressen eller Thomas Mattsson, som särskilt unika på den punkten. Det är bara att titta på vad Aftenbollet ägnar sig åt. Sedan SD kommer in i riksdagen även innan. Och skriver en antal hatartiklar emot uh, människor som de anser har fel åsikter. Och så ska Aftonbladet var en av dem som går i vad ska man säga den så kallat försvarsspetsen emot näthatet. Och så är det nog en de näthatarsajt själva. Jag skulle bara säga så här att jag utnämnder härmed Aftonbladet till Sveriges värsta och största hatsajt. Det finns ju orsaker till att jag gör detta. Det är bara att titta på en del artiklar som skrivs på av hans hand som heter Uh, Ronny Sandahl tror han heter och Anders Lindberg så ser man ju direkt vad jag pratar om. Vi hade för övrigt en person som heter för att han heter Thomas Börjesson som uh, mindre skrev att Jimmy Åkesson skulle dö i, en, i ett blogginlägg på en blogg då. Där fick han en rycke att av chef Janne Lin och blogginlägget blev borttaget Han borde ha fått sparken egentligen. Så hade det fungerat på en annan reaktion Men en re, redaktion men Det är inte vilken hat i som helst då. Men om jag går vidare här I den här intervjun När jag tog ett litet snesprång här Så säger ju Han säger ju också är Thomas Blatt, så Jag tror inte att man som nyhetsjournalist Kan ta hänsyn till om nyheter är bra eller dåliga För partierna som man granskar Nej Det jag håller jag med om Det kanske man inte ska göra Men man måste också tänka ett steg längre va om vi tar till exempel det som har hänt i veckan här eh, under en del stor del av veckan sen Express-resursgruppen eh, Resursgruppen har ju för övrigt vad jag vet, ett åtal att vänta i USA på grund av att de bröt emot diskoss, eh, regler, då när de hängde ut en massa personer då. även många antirasister hängdes ut som rasister de kollade ju helt enkelt upp de kollade inte upp vad de var för personer de hängde ut, de gick bara på vad som stod på på Uh, de här kontorna som de händer, uh, också Expressen briljade snabbt när man mycket riktigt som sa i förra veckan här hängde ut privatpersonerna docent Tim Olsson och försökte få det till att han var stånd Och, andra. och uh, jag måste säga att jag är imponerad mot utav Thomas Mattsson här och hans Expressen och att liknande hade inte ens aftonbladet kunnat åstadkomma sig av dem. Grattis Expressen. jag har verkligen visat er syn på demokrati och människors lika värde. Uh, ja, sen så fick han ju också frågan då uh, från Apixas alltså, hur ser du på om vi skulle utsätta din, din tidning för samma slags försök att komma över extremt anonymitetsskyddade uppgifter om era uppgiftslämnare? På den frågan då jag vet inte hur jag ska tolka det riktigt han ger ett ganska luddigt svar här. Han försvårar sig ju med till exempel det här att det bara... Uh, nu ska vi se här. Uh, I debatten nu så verkar det som, då, säger han, som om folk tror att Express har tillgång till 55 000 namn i åsiktsregister. Det är ju ett åsiktsregister som först och främst resursgruppen gjorde då, men som Thomas Watson inte var sen att snappa upp dem. Men så är det alltså inte, säger han, eller sa det han då. Det finns så vitt mig känt heller inga allmänna nyhetsmedier som har något som helst intresse av att kartla röja vanliga privatpersoner som skriver att det nu på internet. Ja, alltså Det finns ju uppenbarligen en tidning i Sverige som har det Och detta är ju hans egen tid i Expressen då. I annat fall skulle inte de åka runt lite här i Sverige Och intervjua privatpersoner Och få det till att På grund av det som de skriva anonymt på internet Nästa gång kommer väl Thomas Masson att skicka ut sina journalister på Expressen För att intervjua folk som har skrivit på hans egen blogg Det vill säga bloggen om Expressen då. Jag menar det är ju diskuss det finns ju diskussfunktionen där också vad jag vet. Jag har själv kommenterat där. Så jag borde veta. Det var även andra som har kommenterat där också. Och sen så säger man, han säger lite andra saker här. Den här grejen håller jag faktiskt med om. Men han säger så jag tycker att man ska debattera också invandringskritiskt som man så vill, men man bör göra det med god ton och vara öppen för motargument. Precis som att människor som inte debatterar invandringskritiskt inte är öppen för motargument. Jag vet inte vart han har varit ute och cyklat någonstans den senaste veckan men inte heller i verkligheten så här mycket om inte annat skulle han inte om han hade varit det så skulle han inte uttrycka sig på följande på ett sätt som man ska ta upp också längre fram i programmet här men jag håller med med Thomas Mattsson att man bör debatton å andra sidan är ju inte politiskt korrekta människor på, på olika ställen på internet så är kända för att debattera med en god ton, i alla fall inte så kallade vänsterexemister som eh, sympatiserar med den generella fronten och så vidare men det är ju ingen nyhet i och för sig. Sen så får han också en följande fråga, kan det vara så att ni med ert tystande av människor bara spel på extremism och krattar man ner sig för verkligt onda krafter och då på detta svarar han då så här eh, tystande av människor vilka är det egentligen som avses här om du syftar på Sverigedemokraterna så intervjuar vi regelbundet deras politiker och ibland skriver i själva så det stämmer ju så Uh, men uh, sen så säger han ju också så här men och här gör det rätt alla etablerade medier inklusive Expressen är riskantiva med att släppa fram åsikter som kan vara förtalare helt folk och till och med den lilla lilla grupp som på nätet sprider sådant som blottlands i veckan så anses man kanske tyst utan, problemet är ju bara det att det här är inte riktigt sant som Mats som säger det här heller han säger ju så här att de är det Expressen då till exempel är receptiva med att släppa fram åsikter som kan vara förtal eller hets mot folket. Problemet är ju bara det vem bestämmer detta? Det är ju inte Expressen som, om jag minns rätt blir åtalad för hets mot folket om man släpper fram en kommentar då. utan det är ju den personen som står bakom kommentaren, om jag inte minns fel som kan riskera åtal då. Det är ju inte Expressen Eller har jag fel nu? Hur, hur får man tag på de som har kommenterat då? på IP-nummer eller? Ja, det får man. Det är inga som helst problem att ta reda på den som står bakom den här kommentaren. Utan man, man tar reda på IP-numret helt enkelt. Uh -huh. Och det bör ju då rimligtvis vara uh, en person som har, det är inte säkert att det där personen som har skrivit detta som har suttit fram på datorn just då. Men om, om uh, IP-numret är stationerat på, uh, vad ska man säga adress var väl fel uttryckt, men på en viss ort då, så är det inga större problem att ta, ta reda på vart den datorn finns någonstans. Nej. Uh -huh och då är det inte så svårt att ta reda på vem det var som har skrivit kommentaren heller. Jag har ett bra exempel på det. En Sverigedemokrat som för övrigt är från Kroatien vid namn Dragan Klarik blev ju hotad eh, ganska rejält skulle jag säga. När man den var mordhoten var från en person då, eh, på grund av någon som skrev i sin egen blogg och han tog ju då reda på eh, internetadressen till den här personen då, eller ja, den här internetabonnemanget eh, eller vad det heter, man säga och han tog reda på vem det var som hade skrevet det här och lämnade in alla uppgifterna till polisen men då fick han till svar av polisen sen att förundersökningen var nedan redan ja, några timmar eller dagen efter det att han hade skickat med motiveringen att, ja men du förstår väl att eftersom du är demokrat så får du naturligtvis acceptera sånt här det roliga var att man kan ju säga att den polisen som höll i den här utredningen var rasist då eftersom det var en invandrare han pratade med så kan man ju säga då om man nu ska gå på de politiskt korrekta till exempel, så var ju polisen då rasist men om jag fortsätter tillbaka till det här då så ja, det är med Thomas Mattsson när han svarar på utredningen han läste en intressant avpyxad kommentar här eller jag, den 16-12 då där jag stod så här till den här artikeln att resonera med Mattsson är som att försöka övertyga en religiös fundamentalist om att Gud inte finns. är har vi en kille som på fulla stöd tror att det nog är tillåtet att begå vapenbrott om man ska skriva om det i en tidning. Han har ju som sagt blivit dömd för vapenbrott. Eller grovt vapenbrott då. Och att det är samma sätt att tänka som tårdkvinnor och varenda våldsex man kan hitta. Det håller jag faktiskt med om. Det var en ganska bra kommentar. Sen har vi en annan... Eh artikel också som där Thomas Mattsson och i princip hela Expressen får väldigt väldigt skarp och vass kritik angående allt det här med uttegningen ifrån en person som heter Marika Formgren hon är tydligen ledarskribent på Svenska Nyhetsbyrån och krönikör på barometern hon skriver så här om det här som Expressen sig åt förra veckan det är mycket dystra tider för tanke- och åsiktsfriheten samt det fria meningsutbytet. En då. När medborgare som tycker fel dröms, döms att, och straffas genom skamliteckning i expressen efter kartläggande åsiktsregistrering av en våldsminne egen vänster. Bra skrivet för övrigt, Marika. Jag applåderar så en och när heter. Det är inte heller rimligt att kräva att människor ska behöva stå för sina åsikter när i praktiken det är uppenbart att den som i eget namn försöker att föra en saklig och kritisk debatt som migration blir precis lika anklagas och stigmatiseras som de anonyma kommentarsfältskrivänter som Express nu har hållit inkvisition med. Och med tanke på att Express liksom nästan alla andra svenska dagstiderna går uruselt medan sajter som Apixat, Fiat Tider och liknande drar allt fler läsare kan väntas köra i huvudsyftet egentligen att lägga kroppen för konkurrenterna. Bra fråga faktiskt. Jag tror nämligen att Mattsson inte som sina företrädare ser Aftonblad som stora konkurrenter utan han istället kanske sig hotar Apixat och liknande sajter. Detta skrev då Monica Fongen i en artikel som publicerades på både fria tider och avpixat jag var inne och kollade på hennes blogg den här artikeln som hon har skrivit, har ingen journalist i den svenska PK-median ens nämnt och man har inte tagit upp den ändå är det en väldigt väldigt viktig artikel här, tycker jag, och säkert många av mig jag ska ta en titt här vad det står på hennes blogg lite mer exakt, där att jag sagt kan väl vi ska se här. Uh, Marikaformgren.se här. Ja, en ganska intressant blogg rent allmänt. Kan vi rekommendera den nog? Sen så står allt och står även om det är på a pixet också. Och sen så mitt uppe i allt upp och så så att Thomas Matson har ju också mag att skriva om det här. Det får han ju naturligtvis göra på sin egen blogg. På Express som heter bloggen om Expressen, där han menar att journalistiken hotas. Men då undrar jag, vilken journalistik då? Jag menar, ni bedriver ju ingen riktig journalistik ärligt talat, de, ni på Express gör ju faktiskt inte det och när ni får kritik så menar ni då att er så kallade journalistik hotas ehm. Alltså jag vet inte han anklagar ju då Fria tider och Apex från Hatsight då, bara på grund av att de har startat en insamling mot honom på grund av det som han och Expressen har gjort men det är ju faktiskt ett blott det som, som eh, eh, Expressen har gjort där. Eh, ja, eh, han försvårar som en lite konstigare. Jag orkar inte läsa igenom allt men det är ganska luddigt formulerat allt. Han påstår ju återigen att vi får heller inget åsiktsregister. Men det gör de ju faktiskt. Och så skriver han så också att journalistiken har ju handlat om att politikerna och det allra mest tongivande är att han har hatarna inte vanliga privatpersoner Ändå är det vanliga privatpersoner som Expressen har inte ut Han säger alltså emot sig själv ganska rejält på den här punkten också Och uh, ja, att han, han anklagar till exempel fria tider och andra sajter från hat -sajter. Det är ju upp till honom, men Expressen är ju bara en högre variant på Aftonbladet Och Aftonbladet är en hat-sajt så att Expressen är ju en typ av hat också om man tvivlar på det så är det bara att man går in på Expressens hemsida och läser eh, en, som, en, artiklar som en krönikör vid Lars-någonting brukar skriva och kan brev inte på en citat emot vissa saker och ting. Man får väl tycka saker och ting är fel i samhället men när man kör samma taktik som man anklagar så kallade nätatare för att göra det. är man ju precis likadant som de själva tycker jag i alla fall. Använder eh, den insamlingen då jag vet inte vad som har hänt sen i måndags men i måndags då, morse då, så hade kommit in 215 000 kronor till insamlingen. Målet är ju då att för att kunna åtala Thomas Mattsson då, så har ju fria tider varit i kontakt med en, med en jurist som är insatt i sådana här ärenden eller sådana här saker och den här juristen menar ju på att det ska till i alla fall 300 000 till 400 000 kronor för att det ska kunna bli ett åtal Uh, detta på grund av att man ska kunna undvika betydande ekonomiska risker i ett fall som detta. Och skulle det, bli ett, skulle det inte bli något åtalet av det här mot Thomas Mattsson så kommer de pengar, så de kommer de personer som har donerat pengarna att få tillbaka pengarna på något sätt. Då. Hur man ska lösa det, det vet jag inte riktigt. Då, men det är vad som står på Apexet och det är vad som står på fria tider också. Och jag har att även exponerat har skrivit om det här. Uh, nu i veckan också så var det ju så här då att det var hade ju kollat upp det här och hade då kommit fram till att det inte var en det att bedriva en förundersökning mot Expressen på grund av att Apitex saknar ansvarig utgivare vilket de i och för sig gör och utgivningsbevis också och därför inte skyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen beträffande bara källskydd för uppgiftslämnare men problemet är ju att det var en privatperson som anmälde Expressen vilket också står klart då och att eh, alltså det spelar ingen roll vad justitiekansen har sagt i det här fallet Thomas Mattsson sitter ju inte säkert i sitsen lik förbaskat. Ett åtal mot honom kommer förmodligen att bli av om man når målet. Vilket vad jag vet är 500 000 kronor. Och därefter kan då avpyxat och fria tider bedriva ett åtal emot Thomas Battsson. Så han ska ju absolut inte tro att han sitter säkert i sadeln, bara för GIKO har beslutat att inte inleda en förundersökning och lagt ner ärendet. Sen ska man också komma ihåg att man kan ju inte säga att till exempel Apixat och fria tider är rent anonyma nyhetssidor. Det finns ju personer bakom dem här. En av personerna som står bakom fria tider är en person vid namn Vidar Nord och som också har gått ut med att han står bakom eh, sajten fria tider och att han skriver artiklar för dem också. Och Apixat är ju ändå tydligare. Till exempel en av talsmännen för Apixat är Mats Dagelin krönikör på vad Apixat då som är bland annat med i tv debatten En annan är krönikören konstigt andel är för övrigt det finns ju en bild på Mats Dagorin också Så man kan ju inte säga att han är anonym precis En annat namn på en krönikur Är krönikuren Merytynajaj Eller någonting sånt Bishra heter han i alla fall efter Han är invandrar från Man skulle gissa på att han kanske kommer från få och liknande Som också är väldigt tongivande på apixat Så det här är ju en liten eh, En liten gråzonsfråga Tycker jag det här apixat har ju visserligen ingen, ingen ingen ansvarig utgift, utgivare men ändå har de personer som representerar dem i olika sammanhang till exempel bankstagen så jag vet inte om man kan kalla Apixet för en anonym, ny, anonym eller en sida som drivs av människor som vill vara anonyma jag tycker inte att det stämmer riktigt men det här kanske inte har så mycket att göra med att IK säger att Apixet saknar ansvarig utgivare jag vet inte riktigt då har ju för övrigt även stått på det här med att justitiekansen inte inledde förundersökning mot Expressen på realister.se också. Man, för övrigt är en av Sveriges bästa nyhetsidor tycker jag själv då. Om man inte har någon ansvar utgivare, utgivare så, så faller det inte under grundlagsskydd va? Eh, det vet jag faktiskt inte om ska vara riktigt tillhärlig. Om man inte har en ansvarig utgivare så, så kan man inte hävda grundlagsskydd för en tidning eller så. Sådär. Uh, nej, det, det, stämmer. det stämmer ju. Men uh. det är väl inte riktigt samma sak som det här va? eller har jag fel? Grundlagsskyddet vad? GUN heter det. Ja. Uh. Så att, om, man, om man har en ansvarig utgivare så är man grundlagsskyddad på ett annat sätt. Vet Men det finns uh. ingen ansvarig utgivare så. Så det ligger man lite lösare tror jag, svag ja, svag ja. Det kan nog stämma men om jag fattar saker rätt så kommer ju den här, den insamlingen kommer att fortsätta. Det kommer inte att påverkas. Insamlingen kommer inte att påverkas av Nikons beslut. Nej. Så, så insamlingen kommer att fortsätta tills man har så pass mycket pengar så att man kan. Bedriva ett åtal mot Thomas Vatsen. Och det är ju, om jag inte är helt ute och cyklar så är det faktiskt redan en jurist som kan tänka sig att ta sig an den här grejen. Det är i alla fall eh, vad jag har eh, fått höra i veckan här nu. Jag har inga säkra källor på det men jag skulle inte förvåna om det är så. För fria tider har jag varit i kontakt med en jurist som är erfaren som har insatt i sådana här ämnen och det är väl mycket möjligt att den juristen kommer att bli den som kommer att driva eh, åtalet mot Thomas Watson och om det naturligtvis blir ett åtal, det vet man inte än riktigt. Men det är ju troligt, 50% känd skulle jag väl bedöma att, att det kan, att det kommer att bli ett åtal emot honom det. Och sen så är det ju så här också det Att det är ju För att det en koppling till det hela också Nu kanske inte har så mycket med insamling att göra Men det är ju ett, några personer Som har blivit eh, av Som blir avstängda efter Expressens Avslöjande Men det är det nu jag kommer fram till Att de här företagen som sparkar de här personerna Som är anställda på de här företagen Kan ha brutit emot lagen eh, Uh, det är ju fler som bryter emot lagen också Bland att uh, har ju exponerat Punkt info i veckan Här så att en av uh, uh, toppmannen toppmannen då Eller toppmanden I resursgruppen som är dömt för våldsbrott uh, På flera olika punkter där. Bland annat Han har försökt att Karl uh, uh, Tullgren Heter han ju här Han har ju försökt att Uh, han anlagne en taxichaufför herr vid ett tillfälle med våld mot taxichauffören försökte, försökte hålla kvar försökte hålla för att den skulle bli han skulle betala han började alltså betala. Och <coughs> ursäkta <coughs> lite förkyle. Ja det är jag, det är inga helgon i resursgruppen precis. den där här, uh, han heter Fre Fred Fred Fredriksson va? Martin Fredriksson, ja. han är ju dömt ja. ett antal punkter är Det är grov med järnrör Bland annat människor som man tror har varit demokrater och så vidare Och även andra människor som är mer nationalistiska så att säga. Han är väl han är uthängda på Vad han är det exponerat kanske? De har ju fläckt ut hans domar ju Ja, det, det kan, har de gjort ja, Där kan man ju se och läsa vem han är alltså Ja det är svart på vitt Samtidigt så är det väldigt intressant också Att strikt television som uh, Även Robert de Som är inblandad i jag har flera gånger samarbetat Med Martin Fredriksson och även Mattias Våg Som för övrigt Inför den här demonstrationen i Kältorp Nu tidigare i veckan Gick ut på Twitter och uppmanade folk Att misshandla de människor I demonstrationen som var anhängare av Apexat För det är ju tydligt så att Apixat uppmanar sina läsare Att gå med i den här demonstrationen och jag vet inte vad jag ska säga om det där är riktigt Det är ju inte så smart att de valprixna tycker det där Med tanke på att det här kommer ju att Bara resultera i grov missande Från med att ni vill fronten Och representativ, representan, vad heter det? representanter för AFA Kommer att visa på de här människorna och, och man Ja, de har ju förmodligen koll på Vilka de här personerna jag skulle ha gissa på De är ju väldigt bra på att hålla på med olagliga kartläggningar själva Så att Apix ska vi tydligen gå med och hålla en skylt med sig eller vad det är. som visar att man är, att det är människor ett gäng från Apix och det tycker jag är fruktansvärt och konstigt det är ungefär som att allt ja, väldigt stor risk att, att dessa människor då utsätts för grovt våld. Och det heter ju också det i, i det fallet om vi är ändå inne på det så det heter ju också det att ja men bara för att resurser eller bara för att fronten och Ja jag är med i det här så är det inte de som står bakom det Nej det är det inte Ja delvis är det ju det för de samarbetar ju med den här Linje 17 då som har anordnat den här demonstrationen Så de står ju bakom demonstrationer också De ska även gå med i tåget Och polisen ska vara inkopplad till det här också Det är inte svårt att räkna ut vad som händer då Jag menar människor från eller sidan och autonomiska sidor Autonoma sidan är ju inte kända så de kommer garanterat garantera att de blir grov misshandel. Frågan är vad som står om media kommer att skriva om det här de kommer att stå mycket om det här Och politisk inkorrekt media som tycker jag på fria tider Apex, Realister och så vidare Realisten kommer garanterat att stå i Och sen så har jag en av de här personerna Med resursgruppen har ju nog uttryckt sig På det förlöjande att Våld är så jävla roligt Säger de mannen mot resursgruppen När stod hon där på fria tider i, I veckan här Och när man har den inställningen Så påstår man att man Står på den goda sidan De goda krafterna Då tillhör jag nog hellre djävulen i så fall Sen så är det ju såhär Ja, nätet har ju svämmat över Av vilska mot Expressen i veckan Vilket inte är så konstigt Och sen i tisdags här i Studio 1 Faktiskt så Intervjuades ju Thomas Mattsson Där han då försökte i studiet försökte distansera sig från sina samarbetspartners i resursgruppen han protesterade mot att programledaren beskrev Expressens förhållande till resursgruppen som att man har tagit hjälp av men det har man ju också gjort och eh, det är lite intressant att Thomas Mattsson förnekar det som några flera av hans journalister på Expressen har sagt rakt ut att de samarbetar med resursgruppen och har gjort det vid flera olika tillfällen förut och att då Thomas Mattsson säger något helt annat det är klart att Thomas Mattsson känner till det vad uh, andra så verkar inte ha så vars bra koll på sina journalister När de säger en sak som de börjar veta eftersom, Han har ju, vis, ju visserligen ansvaret för Expressen eftersom han är chefredaktör Men uh, han sände ut de här uh, personerna på olika uppdrag och så vidare Och det vore ju väldigt konstigt om inte han kände till detta då, tycker jag han beskrev istället resursgruppen som uppgiftslämnare som Expressen hade tagit emot tips ifrån. Han sa bara så här att om man jobbar med att ta emot tips från olika politiska grupperier om man rör sig i miljöer där information finns tillgänglig, så kanske inte finns eller som kanske inte finns tillgänglig om man sätter sig och googlar eller om man läser partiprogram då kommer man att träffa personer som har olika bakgrund säger Mats. Då. Och det stämmer ju visserligen. Men så säger han också så här att jag vill inte recensera vilka personer som lämnar uppgifter till olika medier. Svarade då på frågan om resursgruppen var kriminellt belastad. Men efter lite påtryckningar då så sa han att det är klart att vi har kännedom om så mycket som möjligt om det som lämnar uppgifter till oss. Och då måste de ju, Expressen och han borde ha vetat, eller främst han borde ha vetat att nästan allihop av de här som arbetar inom resursgruppen är dömd för ganska grova våldsbrott kan ta ett av de bästa exempel på det när vi medlemmar i resursgruppen som jag sa förra veckan och som även du själv var inne på, heter förut afa dokumentationen om vi har tillfället för försökt spränga mcdonalds restaurang i luften, tror jag var i Stockholms där det där medsatt många barnfamiljer den kvällen det här är alltså tydligen om man nu ska hårdare hela så verkar inte Thomas Mattsson bry sig om det, med andra ord är det inte så värst viktigt att ha som för våld och terrorism, det var ju i allra högsta grad en varför när de eh, åtalades för detta och dömdes då så sa de samma sak som de sa det i polisförhör när man bestämt det att eh, ja, men McDonald's är ju en. Eh, går Vad heter det? Eh, Kommercialismen säger den. Det är ju en kommers vad heter det? kommersiell näringsledar heter det då? Ja, ja. ja. Och då menar man på det att man gick kommersialismens ärende och då skulle man då spränga. Man skulle markera mot McDonalds genom och spränga McDonalds restaurang då. Men det finns väl sätt att markera emot dem än så. Jag har läst att de hade bränt ner äh, McDonalds i Linköping och det var 140 miljoner i värde som var uppbränt. Äh, det är det? Ja, det är ju AFA som man håller på med det. Ja. AFA och... Jag tror jag vet inte riktigt säkert, men jag tror ung um var inblandat också. Jag är inte bobsäker på det, men om jag minns rätt, så det så. Men jag kan ha fel också. Äh. Och um vänster samarbetar ju öppet med, med AFA och reversera fronten. Och, och även uh, Rättvistepartiet Socialisten som också är klassas som vänster. Och alla dessa gruppen är ju, enligt Säpo, ett stort hot mot demokratin. Uh, detta vi mm. ju inte... Vänsterpartiet vill ju inte låtsas om det här. Ändå är det ju ett känt faktum att det är flera ledande vänsterpartister här och var i landet, på kommunal som alltså stöder till exempel revolutioneraren fronten öppet, de himlar inte med. Och Lars Olle detta ledare för Vänsterpartiet påstår hela tiden att alla dessa människor ljuger, de är av. Men varför skulle de ljuga om en sån sak? Han har ju flera gånger fått frågan här i veckan till exempel om Ja, det är av att vissa personer Ja, det här återigen Det med att, de har, att vänsterpartiet Har med, samarbetat med till, till exempel Revolutionära fronten då Och det vill han ju inte låtsas om då Nej och Det är väl i och för sig ganska Förståeligt att han inte vill det. Jag menar. det är en stor skamfläck Å andra sidan så är det inte bättre att Lars Ole och, och de andra som har intervjuat Att han är ärlig och säger som det är Jag menar, Det är ju redan uppenbart att det är så Varför sitta och ljuga Så att. Uh, det där med det här i morgondagen där så skrev jag för övrigt om detta i torsdags på kvällstypen då Om det var jag tyckte om det här att. det är som hända i morgon. Ja. Så Du har. Jag var jag liksom att. Uh, ja, nej, just det. jag just kommer att tänka på det, hon jag grundde bort det här. Uh, det skedde ju en explosion hos en socialdemokratisk reprocent. I, I tidigare i veckan här, när man bestämt stod att det stod på Ballant Expressen själv den 18 18:00 ja. i veckan är, där det var en person då, som hade blivit utsatt för, för ett terroristbrott här då. Och eh, mannen i fråga som blev utsatt är ju en av de som hängs ut av Expressen efter ett samarbete med, ja. med Vänstersexistiska rörelsegruppen. Det här stod för övrigt på Expressen om det också. Och eh, Thomas Watson bloggade om det här då, i, i, efteråt och, sa, och skrev i sin blogg på Expressen att vi måste tala mer om det här, synliggöra det som inte bör sägas och ta avstånd från olika politikerna. med har ett ansvar för att politiker och politiska aktivister, men samhället också också, också bli bättre på att skydda det som engagerar sig och begivar det så bra det går. Det roliga, eller det, det, det fruktansvärt i det här fallet, det är ju tillräckligt fruktansvärt att en får politiker eller det spelar ingen roll om en Sverige, eller och alla politiker det är ju lika illa oavsett vem som blir utsatt för en sån här sak. Uh, men det är ju det att Thomas Mattsson och Expressen har ju ett stort ansvar för det här som har hänt. Helt klart. Med tanke på uthängden. Och det är ju flera kända personer som har fördömt det här som har hänt. Med att vår så kallade kära integrationsminister Erik Ullent Hag som skrev på Twitter om det här. Gräsligt med bombdåligt mot sverigdemokraten det är SD-politiken i alldeles, våld och hot mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot demokratin. Jag är förvånad över att han säger det, att han dömer ut det här som han. Jag trodde att han skulle hålla köften, men sen om han menar det heller inte, det vet ju inte jag, men det är inte sant att han säger en sån sak, tycker jag. Ja, nu har du vänta nu, du har, du har fem minuter kvar nu. Ja. Det har jag. Ja. Och det stämde väl ganska bra i med det som jag skulle... Som jag hade velat fått med. Jag var i princip. Ja, just det jag. Ja, mitt upp i allt upp så kan man nämna också att för ett antal år sedan, tror jag, för sju år sedan ungefär, så fick ju Sverige pris av någon organisation i USA för att ha världens mest demokratiska mediekår. <laughs> jag satt bara och skrattade åt det när jag läste det. Här. Ja, jag, jag läser en sak här. 400 journalister fick uh, sparken under året, hör uh, Ja, bland annat på Aftonbladet Ja, men totalt, totalt alltså? I hela, ja. hela Ja, det är mycket. Ja, det har väl att göra med att uh, den politiska politiskt korrekta i Sverige är ett sånt uh, tillstånd nu så att de förlorar ju läsare på löpande band vissa tider och måste då för, uh, de måste sparka folk helt enkelt. På grund av detta då. Uh, frågan är ju vad vad det är som är bra med att Aftonbladet har ju de senaste tre åren så har de varit tappat 62% av sin skor om vi bara tar Aftonbladet som exempel då så att, ja ja, ja jag vet inte, jag vet inte så mycket tid kvar nu tror jag ja, men vänta nu Robert Arsberg har något tv-program där han står med en baseball tre vad är det för program nu? Det? Ja, det är något program som heter net trollen Uh, som man ska starta till, till någon nästa år här i, i vintern här, där han ska åka runt till land och lycka runt och kolla upp och kartlägga folk och intervjua dem vid deras dörr om jag fattar saker rätt. Kom, kommer det här med baseball 3 då alltså? Nej, det är klart att den inte gör det men man är ju lite... Man vill ju göra en koppling till honom och, och till exempel resursgruppen då Som eh, vill ta medlemmar av misshandla folk med böjsmål Det skulle han förmodligen inte göra Men ja, man vill göra den kopplingen då Det är För man har lagt ut en bilden på honom där Det är bildmontage alltså? Ja det är det aha, det, är, det är ingenting som han har gjort eller som aha, han aha. skulle aha. göra faktiskt Jag kan säga en sak. han har ju varit programledare nu ett tag på Radio 1 Hur då? Ja, men det var delakt va? Nej, ja, alltså, det finns saker där att de kör året ut, men vänta, du, de kanske kommer tillbaka i en annan form. Men vänta. Alltså, det är bra att, att de har så här debattprogram att folk kan ringa in, vet du. Men ja. men så fort det är någon jäkel som, som sympatiserar med SD och liknande, vet du, då jäkligt då blir de mer bortkopplade, vet du. Ja han är mest otrevlig mot dem och Arsberg där när när ja. man ringer in och har lite synpunkt nej du är en idiot du vet inte vad jag pratar om och så blir man bortkopplad Ja han kopplar ju bort dem Ja men då är man ju inte så värst då nej. är man ju inte så värst demokratisk Nej men alltså olika åsikter i en demokrati måste ju få debatteras fritt det ska inte kopplas bort folk då åsikterna måste ju komma fram ju Ja men alltså, det är ju bara ett ganska enkelt exempel Bara att vi inte har någon demokrati i landet nej, det men... så Vi har ingen diktatur heller, demokatur det är som heter Det kan inte bara vara människor som har samma åsikt Som han som ska få prata när han är programledare vet du. Nej, alltså både du och jag Skulle vara knappast vilja leva i en värld där, vi, där, vi, där alla tyckte exakt likadan I alla frågor Det skulle inte vara särskilt kul det är ungefär som en tv-debatt Ja men du, jag tycker så Ja men vad bra, det tycker jag också jag jag med, jag jag med, det blir ju ingen debatt Nej, det är just det, och <laughs> när, när, när, det gäller, när, när det gäller närradio du, Så finns det inget krav på att vi ska vara opartiska här uh, Vi kan vara partiska Men Sveriges Radio, ja. Sveriges Radio är ju partiska Men de har ju ett avtal med staten Att de ska vara opartiska Men det gör de inte Nej det är, inte, det är ju inte Sveriges Television heller TV4 är ju inte oportiska till exempel Den här med Kungahuset När de mer mindre anklagar drottning Silvia För att vara nazist på grund av Hennes far var inblandad i den andra världskriget Jo men Sveriges Radio har ju ett avtal Med staten om att de ska låta olika åsikter För att komma till tals i en fri och öppen debatt Men så är det ju inte Nej. De bryter ju med avtalet mot staten då ju Absolut Avtalet fungerar inte, de har ett avtal om att de ska vara opartiska Men de är inte opartiska alls, det är tvärtom Absolut, ja. hade vi tid till klockan 18 eller var 17.55? Nej vi måste, vi måste, vi måste Jag måste gå vidare här, jag har bara fem minuter kvar när jag ska köra här så Ja, jag ska passa på och önska alla ja. lyssnare och även dig också en riktigt god jul och ett gott nytt år då Ja du får komma tillbaka nästa månad där Absolut, det blir den andra lördag lördagen i januari lördag ja, ja vi hörs då, det är bra, Har det bra Det gör vi, har det hej, hej. hej.